بيك انت وانا زلت الي الحمد لله الحمد لله من استداه والواقي من تقاه من تحر رضاه واشهد ان لا اله الله شهاده ارجو بها الفوز يوم اللقاه واشهد ان محمدًا عبده الله عليه وعلى اله وصحبه وعلى waman iftada wahtada bihudahi wa sallam taslima kathira ba'da yakum hamidi Allah subhanahu wa ta'ala vilevile na kumtakiya rahma na amani kipenzi chake mtume sallallahu alayhi wasallam hakika yawaja siku zote mara zote wa wao ni muftaqiruna ila Allah tabarak wa ta'ala ni wahitaji ni mafakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi jalb manafiihim katika kupata manfa yao na kuzuia kuzui ya, yale ambayo madhara yao liislahi duniani yao na akhirahum alafu na vile vile kwa ajili ya kusuluhisha dunia yao wa akhiratihim na ile akhirah yao na Allah subhanahu wa ta'ala ybtali ibado bi awarid. wake kwa matukio kwa misukosuko tadfa'uhum ila babi matukio kama yale na balaa kama zile zikawasukuma wale waja wake katika mlango wake yastaghifu nabii wa wamtaka msaada Mola wao Subhana wa kwa usemi huu na utangulizi huu napenda tuzungumze machache au mawili matatu ambayo inayofungamana na jambo la dua kumuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa na umuhimu wake na kuangalia katika sharti za ibada ya dua hakika doa, ni miongoni mwa ibada zilizo kuwa muhimu sana katika maisha yake muislamu. Pamoja nayo kuna ibada ambayo ni raisi mno mtu kughaflika nayo. Akawa hapati muislamu siku moja ya kunyanyua mikono yake kwa Mola wake Tabarak kwa Taala akabembeleza, akalia kwa Mwenyezi Mungu, Hajipangie vipindi kwa sababu ya ubora wa ibada kama hisha ipani kufanya haraka na juhudi ya kwamba huyo mje asipate wakati wa kumuomba Mola wake tabara kwa Taala. Dua ni katika alama zile za juu za uabudiwa wake mtu kwa Allah subhana wa Ta'ala kwa maana mja anapotaka kupima nguvu za uabudiwa wake anaofanya anaufanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala ajiangalie katika jambo la dua mara ngapi walia kwa Mwenyezi Mungu wa muomba Mwenyezi Mungu kwa siku unua wa mikono mara ngapi kumdembeleza Allah subhana wa Ta'ala ni jambo ambalo mtu ajipime nalo imani yake ya Uislamu wake manake mtu anapokuwa na imani ambavyo ni basi huwa mwingi wa kumuomba Mola wake Subhana wa Taala Allah Tabarak wa Taala katika Hadithul Qudsi Ya ibadi كلكم dhalun an yawjahu ngote nyinyi mmepotea illa isipokuwa yule ambaye nime mwongoza fastahduni basi nitakeni mimi mungozo, mungozo. Ahdikum, na mimi nita ya ibadi كلكم ja'un yawjahu nyote Ila man at'amathu ispokoyule ambaye nimimlisha fasta't'imuni basi nitake ni chakula yani ninyueni mikono niombieni chakula ndio ibn mas'ud radhiyallahu anhu asema ya kwamba sisi tulikuwa tukimomba Mwenyezi Mungu mpaka chunzi tulikuwa tukimomba Mwenyezi Mungu mpaka chumvi kutilia kwenye vyakula yetu labda mtu atakayesikia usemi kama huu atasema kwamba hawa masaba walikuwa walegevu walikuwa hawafanyi kazi walikuwa watu wenye kufanya sababu za riski Zahili ya sisi leo tunavyofanya maana kiwapo walikuwa wakitafuta sababu za nguvu na za halali. sisi wengi tutafuta sababu za, za nguvu na za haramu na atanye pesi pia za haramu chache za halali Mwenyezi Mungu asuluhishe hali zetu lakini ni watu ambao pamoja na sababu kama zile wanazoshikilia walikuwa doa kwao ni kitu muhimu hata mtu anapokuwa na sababu kubwa kiasi gani ya kumpatia yeye riziki na kumpatia manfaa yake ya kia kiduniani. asema Allah subhanahu wa ta'ala enyi waja wangu kulukum ahari nyote nyinyi mko basi isipokuwa yule ambaye nimemvisha nguo basi mimi niombe ni nguo niombe ni mavazi hadithul qudsi kama hii ambayo iko ndani ya sahih muslim ni miongoni mwa wale ambao yanatanabaiisha juu ya jambo la mtu kumuomba wa Mola wake subhanahu wa ta'ala na duaa ni akramu shauna Allah ni kitu ambacho ni kitu kufumno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala shar'ahu Allah lihusuli alkhair wa daf'i sharri ameisharia Mwenyezi Mungu dua ili mja apate khairi kupitia kwa dua na pia azuilibishari kupitia kwa dua fa hino dua ni sababu kubwa lisfauzi ya mtu kufuzu kupata barakati na kupata khairi kutoka kwa Mola wake Subhana wa Taala Shar'a Allahu Azza wa Jalla Mwenyezi Mungu hii dua kwa waja wake ili wafikie katika khairi na kwa hiyo dua wapate kuepushwa na shari hiyo dua ni sababu kubwa lilfauzi bilbarakati bil, bil, bil, bil, bil barakat za mtu kupata kulekufuzwa kufuzwa kapata khairi na baraka mbalimbali mbali za Allah subhanahu wa ta'ala ni kupitia kwa dua hakuna anachokifikia kilicho mkononi mwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni kupitia kwa dua Ndiyo mtume swala sama wasema adduu ya nfau dua, dua inanufaisha kwa lile ambalo lishashuka wamima alamianzili na kwa lile ambalo pia hali jashuka bi maana balaa yezazuiwa na dua balaa ambayo haijashuka balaa ambayo haijashuka yavesa ikazuiliwa na dua kwa sababu dua pia ni katika kadari dua ni katika kadari na ndio moja katika wakezi mtume Samuel alipomuuliza mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah mimi nainenua mikono kwa Mwenyezi Mungu endapo nimepatwa na balaa na iko katika kadari mtume sallallahu alaihi kwamba dua ni katika kadari uenda wewe Mwenyezi Mungu alikupangia kufikwa na balaa ile na alikupangia kwamba siku ile wa mikono kwa Mola wako Tabarak wa Taala akuondolee balaa kama ile kwa hivyo tufahamu kwamba pia tunapomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala dua huwa dua iko katika kadari kwa hivyo mtu achoki kwa kunyanyua mikono na kumbembeleza Mola wake subhana wa Taala ni amali iliyokubwa wa, wa na hakika ya dua ta'dhimu arghabati ila Allah Taala ni uyu mje wa amekwenda kuli tukuza kuliadhimisha lile jambo la kujipendekeza kwake kwa Allah subhana wa Ta'ala fi kadhai al-hajatid dunyaawiyya wal katika kukidhiwa haja zake za kidunia na za kiakhera kwamba yeye katika haja zake za kidunia haja zake za kiakhera ukimbie kwa Mola wake subhana wa Ta'ala ambao hutainiwa akakimbia pasipo stahiki akamwomba asiye kuwa mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akakimbilia ni kaburi akakimbilia ni mti akakimbilia ni kifudo akakimbilia ni azima akakimbilia ni irizi lake akawa ameanguka kuonesha watu kwamba mwanadamu anapata matatizo ukimbilia yule atakayemsaidia lakini huyo mja mwingine akajua mahali panapostahiki pa kukimbilia ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala akakimbia kwa Mola wake tabara kwa Taala ambaye hamuoni kwa macho yake wala hamsiki kwa masikio yake imani yake kamili ya kuamini ya ghaibu ndiyo ilomfanya akanyanywa mikono yake kwa Allah wa Taala kwa sababu hii huwa yule mja amedhirisha ile raghaba yake kule kujipendekeza zaidi kwa Mola wake subhana wa Taala na duani katika ibada kama asemavyo mtume sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah kisha muislam angalia na katika sharti za, sharti za dua za mtu kukubaliwa kwa dua yake kwanza ni yule mja kujiepusha na kula kwa vitu vya vi haramu kujiepusha na manaji ya haramu na vinywaji na mavazi kama ambavyo imekuja katika hadithi sahihi katika hadithi ya bihureira radhiallahu anhu ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema amesema enyi watu hakika Mwenye Mungu ni mzuri la yakbalu ila tayyiban na wala hakubali isipokuwa kizuri vile vile. Na hakika Mwenyezi Mungu amewaaamrisha waja wake kile alichowaamrisha mitume, kisha akasoma aya zinazofuata. Ya ayuharusul kuloo minat tayyibati. Yaani mitume, kuleni vilivyo vizuri, waamaloo salihan na mufanyie yaliyo mema, inni bima taamalon alim. Hakika mimi kwa yale mnawafanya ninao habari na, na, na yafahamu vizuri. Na pia amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayuha alladhina amanu kulu min tayibati ma razaqnakum Kuleni vizuri vile ambavo tumewaruzuku washkuru lillah na mshukuru mwenye Mungu in kuntum iyyahu ta'budun ikwayya peke yake mambudu kisha Mtume صلى akataja mtu ambaye amesafiri safari ndefu yuthilu safar ash'ath agbar yahlazim kumtimka kwa ile dhiki ya safari vumbi kwa sababu ya safari ngumu kama ile ya mudhi ya dahi ananyanyua mikono yake kwa Mola wake ya Rabbi ya Rabbi msafiri ni mtu ambaye ana nafasi kubwa ya kuitikiwa dua yake kwa Allah Subhanahu ta'ala kwa mujibu wa hadithi nyingi lakini mtume s.a.w anasema kwamba huwa matamum wa, matamu wa haramun haliokuwa mtu yule kula kwake ni kwa haramu wa mashrabu wa haramu. unywaji wake ni wa haramu yeye mwenye amileleva kwa kupitia kwa hizo haramu fa anayustajabu mtu kama huyu atajibiwa vipi auliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hili ni jambo la sisi kujiye kushana nalo jambo la kula haramu, kuva haramu, kunywa haramu. Kisha kuhudhurisha moyo wake Muislamu wakati na anapoleta duaa na akawa na yaqini ya kujibiwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakubali dua ya mtu mwenye kuomba hali ya kuwa moyo wake umeghaflika kama alisemako mtume صلى salam عليه ud'u Allah wa antum muqinoona bil ijaba Mwenyezi Mungu hali ya kuwa mnayakini ya kujibiwa hakika Mwenyezi Mungu haikubali dua ya moyo ambao utakuwa umeghaflika venye kufanya mchezo Vile vile huyu Muislamu atangulize ku Kumuhimidi Mwenyezi Mungu katika dua yake. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salamu ala rasuli ala rasuli Allah, kisha alete ile haja ya yake ambayo yeye Kwa mulahaka kama huu tufahamu kwamba dua ni katika vitu muhimu sana katika maisha ya Muislam. Mangapi makubwa ambayo hupatikaniwa kupitia kwa dua na mangapi mazito ambayo watu wetuepushiwa kupitia kwa kwa dua. dua yashinda silaha, dua yashinda mali dua ya shinda jai, ya shinda cheo, ya shinda watoto na kila sababu ambayo huyu Muislamu au mwanadamu watawana kwamba hii ni sababu ya nguvu kabisa katika kujiletea manfaa na katika kujiepushia madhara. Maana kele wale wakale wetu waliokuwa wema, wakiongezwa wakiongozwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi vao ndiyo picha kamili ya kuonesha namna walivyokwenda tegemea Mwenyezi Mungu subhanahu kwa kumuomba na kumtegemea katika kila hali. Hava kutegemea sababu zao za kidhahiri katika sababu za kidunia ndivyo wa mimi na wewe kuishi katika siku yako ujipangie wakati au nyakati za wewe kumrudia Mola wako Subhana wa Taala wala halifai kwa Muislamu kupita siku akawa hana kipindi au vipindi kadhaa vya kumuomba Mola wake Subhana wa Taala Allah atunufaishe kwa haya tujalie venye kusikia mema Maofu atuwezeshe kuepuka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh madahi imeletwa kwako na uongoofu.com